Tror inte europeism på ett efterliv? Nej, det gör vi inte eftersom det inte finns minsta tillstymmelse till bevis för något luftslott i himlen, och inte heller, tack och lov, ett evigt brinnande helvete.